Aquest divendres a la nit s'ha donat per tancada l'edició número 21 del Festival Estiu Jazz i altres músiques, amb l'actuació del grup de música capella, Coda. La formació, composada íntegrament per dones, ha presentat el seu darrer disc, Back to Six. A banda dels temes propis, la formació ha recorregut diversos estils musicals. Gospel, soul, estàndards del cançoner popular americà i fins i tot música darrer africana s'han donat cita en el pati del casal, que ha presentat un ple absolut. Sentim ara les reaccions del públic assistent. L'espectacle m'ha semblat fabulós, una cluenda espectacular, unes veus magnífiques, cada una d'elles, i vull dir que la gent s'ha vist que ha participat, que li ha agradat. Bueno, el concert m'ha encantat, ha estat molt bé i, i bueno, s'ha de repetir això. A mi m'ha agradat, eh? és un tipus de música que m'agrada. Potser al principi he trobat una mica més seriós, però després ja s'ha anat animant. I molt bé, molt bé, ja s'ha acabat l'història. M'ha agradat molt, trobo que està molt bé aquest tipus d'espectacles i dir que n'hi haguessin molts a Tiana, eh? perquè penso que això fa viure tant una mica, fa de poble. Un dels aspectes destacats del concert ha estat la interacció de les cinc veu femenines amb els espectadors buscant la complicitat del públic a través d'una visió còmica subtil i un tant provocadora, introduint les cançons amb una clara vocació teatral. L'organitzador de l'estiu jazz, Kim Garcia ha valorat de forma molt positiva aquesta edició del festival i ha volgut subratllar l'aposta per la qualitat dels espectacles després de 21 edicions. Curiosament, cada any, jo penso que va millor cada any, tenint en compte que s'han disminuït les sessions, pel tema econòmic i tot això, això s'entén, però tot i haver disminuït la, el pressupost, diguéssim, es manté la qualitat, inclús cada any penso que, que, que va millor, va, que va madurant, no? els 21 anys es noten. Una de les novetats d'enguany ha estat la segmentació en dues temàtiques, dones líders músics per una banda i altra destinada a músiques latin, rumba i mediterrània d'autor. Amb l'actuació del grup Coda, de les Tius Jazz i altres músiques, ha arribat aquest divendres a la seva fi en una edició per la que han passat formacions com Susanna Seiman Quintet o els bloques 53, unes actuacions que s'han repartit entre el Pati del Casal i la Plaça de la Vila.